Станіслав Лем Едем, текст читає Сергій Оробчук. Сім. Сутеніло. Всюди хід описав велику дугу, об'їжджаючи похили площину. Виявилося, що це не штучна споруда, а рукав магматичної річки, яка розлилася далеко по рівнині. Її величезні розміри люди осягнули зором тільки тепер. Вона скочивалася схилами з верхнього ярусу долини застигла десятками потрісканих сувів і каскадів. Хвиляста оболонка якоїсь породи, схожої на металевий шлак, укривала нижню частину схилу. на нагорі, де крутизна збільшувалася, з цього мертвого потоку стирчали голі ребра скель. Із протилежного боку кількасотметрову щелину з висохлим глинистим дном, укритим павитиною тріщин, замикав гірський хребет, піки якого губилися в хмарах. Крізь розриви хмар на ньому виднівся чорнуватий кожух рослинності. У свинцевих сутінках вечора застигла ріка з блискучими гребнями непорушних виль, нагадувала величезний людовик. Долина виявилася набагато ширшою, ніж можна було припустити, дивлячись на неї згори. Заощелено від неї простяглося відгалудження, що вело вздовж горбуватих виступів магми. Праворуч грунт майже без рослинного покриву підіймався терасними скатами. Там блукали поодинокі сірі хмарки. Трохи вище, в глибині гірського казана, через певні проміжки часу озивався гейзер, затулений гірським хребтом. І тоді протяжний глухий шум виповнював усю долину. Барви поступово блякли, форми втрачали чіткість, немов їх заливала вода. Віддалік перед сюдиходом вимальовувалися руді злами чи то мурів, чи то скелястих схилів. На їхніх хаотичні нагромадження падав м'який відсвіт не наче від променів призахідного сонця, хоча воно було закрите хмарами. Ближче обабіч ущелени, яка дедалі розширювалася, правильним дворяддям стояли велетенські похмурі фігури, схожі на пальці або на височинні вузькі балкони. Сюди хід в'їхав між першій з них уже в сутінках, який поглиблювала тінь високих споруд. Координатор увімкнув фари, поза межами трьох конусів світла відразу ж стало темно, немовби там раптово запала ніч. Колеса перекочувалася через лави застиглого шлаку, його уламки хрустіли, наче скло. Язики світла облизували в півтемряві стіни резервуарів чи балонів, і вони спалахували ртутним блиском. Останні сліди глини зникли. Всюди хід котився плавними нерівностями затверділої, наче лава маси, у заглиблинах стояли мілкі чорні калюжі, які з шумом розбризкувалися під колесами. На ліхмар тонким павутинням вимальовувалася чорна конструкція галереї, що з'єднувала в повітрі дві споруди, схожі на палиці, і віддалені одна від одної метрів на сто. У світлі фар блиснуло кілька повалених набік машин з випуклими дірчастими днищами. Крізь отвори в них виднілися зубці, з котрих звисало якесь зітліле лахміття. Люди зупинилися і переконалися, що машини ці покинуті вже давно металеві плити встигла проїсти іржа. Повітря ставало дедалі вологішим, з-поміж велетенських балонів пориви вітру приносили солодкуватий сморід і запах горілого. Координатор, зменшивши швидкість, звернув на підніжжя найближчої палиці. До неї вела гладенька, подекуди вишерблена по краях плита, обгороджена з двох боків похилими площинами і системою жолобків. Спів споруди бігла рівна, довга і чорна, мов смола лінія, що дедалі розширювалася, росла і оберталася на вхід. Циліндрічна стеля, підіймаючись, губилася вгорі. Усю її безмірність уже неможливо було охопити поглядом. Над темною пащею, яка вела в невидиму глибину, виступав складчастий і обвислий, гроноподібний навіс. Здавалося, будівничий забув про нього і покинув його незакінченим, неоформленим. Сюдихід хід в'їжджав уже під широкий навіс. Координатор зняв ногу з акселератора. Провал з'яв чорнотою і світлофар безпорадно губилося в ньому, ліворуч і праворуч розбігалися широкі, трохи заглиблені жолоби. Вони вели вгору велетенськими спіральними витками. Всюди хід майже зупинився, потім почав дуже повільно в'їжджати на той жолоб, який вів праворуч. Людей огорнула непроглядна пітьма. Тільки в снопах світла над краями жолоба з'являлися і зникали, розхилені віялом ряди похилених телескопічних щогол. Нараз над головами у них заграли відблиски, що багатократно множилися. Прибульці підняли очі й побачили, що вгорі маячать хороводи білястих привидів. Координатор увімкнув ширококутовий прожектор, установлений біля керма, задерши його, повів ним довкола. Конус світла, поступово слабнучи, ковзнув, наче по щаблях, по білих прямокутних формах. Вихоплені з морок вони спалахували кістяним блиском та зникали, сліпуче переливаючись тисячами дзеркальних відображень. Це нічого не дасть. пролунав спотворений гучною металевою луною замкненого простору координаторів голос. Стривайте, у нас же є сигнальні ракети. При слабкому світлі, який розливали над сюди ходом увімкнені фари, координатор зіскочив із сидіння, чорну тінь нахилився над краєм жолоба. Зенькнув якийсь металевий предмет. І координатор вигукнув. Дивіться не сюди, а вгору. І підскочив до машини. Майже тієї самої миті з пронизливим сичанням спалахнула магнезія. Примарне тремтливе світлом враз розсунула темрів на боки. Жолоб п'ятиметрової ширини, в якому опинився сюди хід, закінчувався трохи вище. Догою, входячи в глибину прозорого коридору, точніше шахти, так круто набирала вона висоту, срібною трубою врізалася в гущавину бульбашок, що сліпуче виблискували і нависали над ними, виповнюючи, мов, незліченні стільники скляного вулика, весь простір під склепінням. Світло ракет концентрувалося в прозорих стінках, за котрими всередині склянистих стільників з випеклою, мов би, видутою оболонкою, виднілися галереї потворних скелетів. Це були сніжно-білі, майже іскристі, осілі на широкі, лопатисті кінцівки кістки з віялом ребер, що променями виходили з овально-видовженої кістяної пластини. І в кожній такій незамкнутій спереду грудній клітці був тонкий, напівнахилений скелетик, чи то птаха, чи то мавпочки з беззубим круглим черепом. Нескінченні шпалери, мов поміщених у скляні яйця скелетів, біліли, підіймаючись багатоповерховими спіралями все далі й вище. Тисячі пузирчастих стінок посилювали, розсіювали світло, Тож годі було відрізнити реальні форми від їхніх дзеркальних відображень. Люди, мов закам'янілі, сиділи шість секунд, потім полум'я магнезії згасло. В останньому жовтуватому спалаху блеснули черепся пузирчастих скелець, відтак запала пітьма. Минула добра хвилина, перш ніж екіпажники помітили, що пари всюди хода, горять, як і до цього, впираючись плямами світла, односкляних судин. Координатор під'їхав аж до гирла шахти, яке жолоб переходив конусоподібною муфтою. Завищали гальма. Машина легко розвернулася і стала поперек схилу. Тепер їй не загрожувало, що вона скотиться вниз, якби гальма раптом відмовили. Координатор-хімік та лікар вийшли зівсюди хода. Прозора труба тунелю вела круто вгору, але тримаючись за його стіни широко розставленими руками можна було подолати нахил. Знявши з кульового гнізда прожектор, Усі троє увійшли в шахту, тягнуті за собою кабель. Через кілька десятків метрів вони помітили, що шахта спіраллю пронизує всю середину купола. Прозорі камери розташовувалися по обидва її боки, трохи вище вигнутого дна, по якому вони йшли, сильно нахилившись уперед. Це було дуже стомливо, але незабаром крутизна тунелю зменшилася. Від кожного сплющеного по боках пухаря в тому місці, де він утеплювався у стінки інших, Висовувалася горловина, закрита круглою, старанно підігнаною до отвору сочевидцеподібною кришкою з димчастого скла. Люди йшли далі тунелем, і в рухливому світлі прожектора пропливали кістяні хороводи, кістки були різної форми. Прибульці збагнулися тільки трохи згодом, бо сусідні скелети майже нічим не відрізнялися один від одного. Щоб виявити їхню різницю у формі, треба було порівняти екземпляри з віддалених одна від одної ділянок величезної спіралі. Що вище підіймалися екіпажники, тим виразніше змикалися грудні клітки скелетів, ніжні кінцівки зменшувалися, немовби їх поглинала широка кістяна пластина, зате в маленьких потвор, які перебували всередині, росли голови, черепи їхні дивно здувалися по боках, скроні робилися випуклими, внаслідок чого в деяких із них було мовби три злиті разом черепні склепіння, велике всередині і два менших, вище вушних отворів. Посуваючись один за одним, люди відміряли півтора витка спіралі. Раптом їх зупинив різкий ривок. Кабель, що з'єднував прожектор зі всюди ходом, розмотався до кінця. Лікар хотів іти далі, присвічуючи ліхтариком, але координатор не дозволив. Від головного тунелю через кожних кільканадцять кроків відгалуджувалися бокові, і у цьому, мовби видутому зі скла лабіринті, дуже легко можна було заблудитися. Дорогою назад спробували відчинити одну, другу третю кришки, але всі вони здавалися сплавленими в одноціле зі стінками прозорих комірок. Днище пухирів тонким шаром вистеляв дрібненький, білуватий пол, подеки в ньому віднілися нечіткі просвіти, схожі на якісь незрозумілі сліди чи малюнки. Лікар, котрій шов останнім, що кроку зупинявся біля випуклих стінок. Він ніяк не міг зрозуміти, як підвішено ці скелети, що їх підтримує. Він хотів обійти один з гроноподібних стільників бічним коридорчиком, але координатор квапив, тож не залишалося нічого іншого, як відмовитися від подальших досліджень. Тим паче, що хімік із прожектором віддалився вперед і довкола панувала темрява, в якій можна було розгледіти хіба слабке поблискування стінок щільників. Прибульці спускалися дедалі швидше і нарешті вийшли до всюди ходу. Після тунелю, в якому панувала важка задуха, тут повітря було свіже і приємне. Вертаємося до своїх, тіто запитуючи, чи то, то стверджуючи, озвався хімік. Ще ні, відповів координатор. Він розвернув машину на місці. Жоло був достатньо широким. Фари великою догою протнули блискучий морок, сюди хід з'їхав крутим схилом і раптом опинився навпроти входу, який, наче довгий низький екран, освітлювався останніми відблисками вечірньої заграви. Координатор вирішив об'їхати довкола в споруду. Вона входила в ґрунт конічним випуклим коміром з литого металу. Всюди хідний об'їхав навіть її половини, коли у світлі фар блиснули довгасті брили з гострими, мов бритва гранями. Вклинені одна в одну, вони перегородили їм дорогу. Координатор підняв жерло прожектора й повів ним по боках. Очами його відкрилося залите сліпучим світлом коричнево-чорне нагромадження спадистих лав у тилу споруди. Спадаючи з невидимого в темряві схилу, магма нависала овальною стіною, яку підтримував густий ліс контрфорсів, похило вкопаних щогол і ажурних підпор. Складне переплетіння цих конструкцій разом з рухливими тінями впиралося системою з'єднаних між собою товстих дисків у фронт застиглої лави. Гігантські брили, тьмяні зверху та з чорного скла на потрісканих бічних площинах, то тут, то там перевисали через огорожі, і ринули вниз, завалюючи металевий частокіл щебнем. Саме з магматичної лави розбухаючи розсунуло деякі диски, втислося між них, зігнуло щогли, подекуди вирвавши їх разом із склинуватими блоками основи. Картина цього поєдинку з горотворчими силами планети, який вражав жорстокістю, була така близька й зрозуміла людям, що вони покинули це місце, трохи піднішившись духом. Сюди хід здав задом на вільний простір між схожими на палиці колосами і поїхав далі у глиб долини. Дивна алея бігла рівно, мов стріла. Нараз сюди хід потрапив між приземкуваті, видовжені, мов хлібні лани, чотирикутники струнких чаш, точнісінько таких самих, як ті, що росли на рівнині довкола ракети. Змієподібні зарості, пронизані світлом фар, зблискували розживуватим м'якушем, що проглядав з-під болотисто-сірої оболонки. Мовби розбуджені світлом, вони пробували корчитися, але рух цей був надто млявий, щоб перейти в якусь рішучу акцію. Кілька хвиля безсильних здригань перебігала за кілька метрів від людей у конусах світла фар. Координатор ще раз зупинив сюди хід біля передостанньої циліндричної споруди. Дорогу далі їм перепиняв осип уламків, що подзенькували під ногами. Люди посвітили перед собою, однак промінчики ліхтариків були надто слабкими, Отож вони знову зняли з машини прожектор і рушили з ним уперед. Темряво виповнювала важка духота. Здавалося, всю органічну матерію тут поїли якісь хімікалії. Після перших же кроків люди по коліна зав'язли у звалищах склоподібних оболонок. Хімік заплутався ногами в металевій сітці. Коли він нарешті з неї вивільнився, з-під щебеню показалися довгасті жовто-білі уламки. Піднятий прожектор освітив взяючий пролом у склепінні, з якого звисали кетяги стильників. Деякі з комірок були відкриті, порожні. Довкола валялися рештки скелетів. Обережно ступаючи по хросткому осипу, люди вернулися довсюди хода і поїхали далі. Поминули групу сірих звалищ у заглибині. Прожектор освітив нове випинання на схилі із кисній контрфорси, що підпирали цей невеличкий сув та лікоподібно розширивалися вгорі, а внизу впиралися в ґрунт гачкуватими лапами. Всюди хід, переставши гойдатися й підстрибувати, мчав гладенькою, наче залитою бетоном поверхнею у бік далеких вогнів, котрі зливалися в сірувату пляму. Шлях їм раптом перетнула довга шпалера колон. За нею виднілася ще одна. Ліс колон підтримував аркоподібне склепіння. Цей своєрідний неф був відкритий з усіх боків. Трохи нижче від того місця, де арки підіймалися над колонами вовкрила, що зриваються у політ, був ваніло, що схоже, на зародки чи на початок нових арок, ну розвинених стулених, наче посклеєвані листочки. По сходинках дрібненьких як зубки машина в'їхала між колони, в їхніх формах була якась незвичайна правильність, більше рослинна, ніж геометрична, бо, хоч усі вони були між собою схожі, важко було віднайти серед них дві однакові то тут, то там дрібні зміщення пропорції, якісь визлуваті потовщення, від яких розходилися крилаті площини. Всюдихід тихо котився кам'яною поверхнею. Довгі шеренги колон відступали назад разом з лісом тіней, які стелилися горизонтально. Нарешті позаду залишилася остання шеренга, склепіння зникло, і люди побачили перед собою вільний простір. У долані тлів низький тьм'яний відблиск. Слабо попискуючи гальмами, всюдихід хід дедалі повільніше їхав по скелястому ґрунту. Координатор зупинив машину за метр від кам'янистого урвища що несподівано відкрилося перед ними. Унизу темнів лабіринт мурів, який, глибоко увійшовши в ґрунт, нагадували старовинні земні фортифікації. Їхні зубчики сягали рівня майданчика, на якому стояли екіпажники. Наче з висоти пташиного лету заглядали вони в чорні ощелени вуличок, вузьких, покручених, з прямовісними стінами. В мурах виднілися темніші, Косо націлені в небо ряди чотирикутних отворів із закругленими кутами. Їхні контури зливалися в монолітну масу, яку не освітлював жоден промінчик світла. Трохи далі, там де зір уже не міг нічого розрізнити, розливалася слабка заграва. А ще далі вогні густішали і, зливаючись у суцільну пляму, повивали кам'яні грані нерухомою золотистою імлою. Координатор підвівся і спрямував прожектор у глибину вулички під муром на гребні якого зупинився всюди хід. Сніп світла впав на самотню веретенесту колону, котра стояла посеред мурів, що розходилися дугою, кроків за сто відсюди хода. По її боках іскричись безшумно стікала вода. Довкола колони на трикутних плитах виднілися купки річкового піску. Трохи віддалеки, на краю освітленого простору, валялася перекинута, відкрита з одного боку пласка посудина. Люди відчули повів нічного вітру, і одразу ж знизу з вуличок долинув мертвий шелест, який видає сухе бадилля, гнане вітром по бруківці. Це якесь посилення. неквапливо мовив координатор, спрямовуючи промінь прожектора далі й далі. Від маленької площі з колодязем розходилися вулички з розширеними вгору гирлами, затиснуті скошеними мурами з прямовисними виступами, що нагадували носи кораблів. Між двома такими виступами мур прогинався назад з'яючи порожніми чотирикутними отворами. Це робило його схожим на фортечне укріплення. Над отворами тяглися чорнуваті розмазані смуги, кіптяви, не би тут колись лютувала пожежа. Промінь прожектора ковзав в інший бік, переповзавши в підчасті перетини мурів, падав у чорну яму підвалу, зазирав у завулки. «Згасив», – раптом сказав лікар. Координатор послухався і тільки тепер у цілковитій темряві помітив зміну, що сталося на просторі перед ними. Примарна суцільна заграва, що заливала гребені далеких мурів із силуетами якихось труб чи димарів, котрі вирізнялися на його тлі, розпадалася на окремі острівці, слабшала. її гасила хвиля темряви, наступаючи від центру до периферії. Ще якусь хвилину тліли поодинокі стовпи слабкого світла, а відтак зникли і вони. Повінночі поглинала ряд за рядом кам'янистих ущелин, аж поки згас останній проблиск світла. В мертвому мороці не іскрила вже жодна іскорка. Вони знають про нас, озвався хімік. Можливо, відповів лікар. Але чому вогні були тільки там? І ви помітили, як вони гаснуть від центру? Йому ніхто не відповів. Ми не можемо туди з'їхати. Якщо покинемо машину, тут хтось повинен біля неї залишитися, сказав координатор. Хімік та лікар промовчали. Вони не бачили навіть обличчя один одного і чули тільки слабкий шум вітру, що дув десь у горі. Нараз іззаду, з боку нефе стін, Долинув слабкий звук, схожий на чиюсь неквапливу обережну ходу. Координатор сторожко прислухався, повільно повертаючи погашений прожектор, і раптом увімкнув його. Світло вихопило з темряві колони чорні тіні, що падали від них. Ніде не було видно ані лялички. «Ну, то хто?» – запитав він. Йому знову ніхто не відповів. «Значить, я», – вирішив він і схопився за кермо. Всюди хід з увімкненими фарами рушив уздовж муру. Через кількасот метрів попереду очам людей відкрилися оточені кам'яними скосами сходи з низькими маленькими приступками, що вели вниз. «Я залишуся тут», – вирішив координатор. «Скільки маємо часу?» – запитав хімік. «Зараз дев'ята. Даю вам годину. Через годину ви повинні повернутися. Можливо, вам важко буде знайти дорогу. Через сорок хвилин я кину ракету. Ще через десять хвилин – другу. Наступно через п'ять хвилин». Постарайтеся в цей час бути на якомусь підвищенні, хоча заграво побачитись знизу. А тепер звірмо наші годинники. Довкула панувала тиша, яку порушував тільки шум вітру. Повітря ставало дедалі холоднішим. Випромінювач не беріть. У цій тісноті ним однаково не скористатися. Координатор мимохідь знижував голос, як і його супутники. Вистачить електрожекторів. Зрештою йдеться про контакт. Але не будь-якою ціною. Це зрозуміло, правда ж? Він обернувся до лікаря. Той кивнув головою. Координатор повів далі. «Ніч не найкраща пора. Може, ви тільки зорієнтуєтеся на місцевості? Це було б найрозумніше. Адже ми можемо знову повернутися сюди. Тримайтеся разом, захищайте спину один одного та не заходьте у жоден із завулків». «Як довго ти чекатимеш нас?» – запитав хімік. Координатор, вони побачили це у відблиску світла, на якому обличчя його, здавалося, було припорошене попелом, Усміхнувся. До кінця. А тепер ідіть. Хімік почепив на шию ремінь електрожектора, щоб вивільнити собі руки, і ліхтариком освітив початок сходів. Лікар тим часом уже спускався. Раптом нагорі блиснули білі вогні. Це координатор освітлював їм шлях. Нерівності кам'яних східців здавалися збільшеними повними тіней. Хімік та лікар йшли довгим світляним коридором уздовж стіни, аж поки на перехресті перед ними постала просто розала. З двох боків її оточували колони, що стриміли з муру, мов би виростаючи з нього. Верхній одвірок укривав гроноподібний горельєв, Фари віддаленого всюди хода кидали скупе світло, півкругле віяло ясноти. На чорну глазур підлоги, стерту біля порога, наче по ній пройшли тисячі ніг. Лікар та хімік поволі увійшли до зали. Врота були величезні, ніби збудовані для якихось гігантів. На внутрішніх мурах ані сліду швів чи пазів. Немовби ця споруда була висічена з монолітної скелі. Зала закінчувалася глухою ввігнутою стіною, обабіч віднілися ряди ніж, кожна з яких мала внизу глибоку западину, що нагадувала маленький ослінчик. Над ним відкривався і зникав у мурі якийсь отвір, схожий на витяжку. Ліхтарики освітили хіба початок трикутної труби з чорними, укритими якоюсь поливою стінками. Хімік та лікар вийшли із зали і рушили вздовж муру, що оточував гирла бокових вуличок регулярними, хоч і загадковими, багатостінними нахилами. Через кілька десятків кроків світло, яке супроводжувало їх, згасло. Вони звернули на одну з вулочок, котра нараз уся перемінилася. Камінна сірезна оточення згасла, не на неї хтось дмухнув. Хімік озирнувся. З усіх боків їх оточувала тьма. Мабуть, координатор на горі вимкнув фари, світло яких щойно падало аж сюди. Хімік звів очі. Неба над головою не було видно, і він тільки здогадувався про його наявність. Далеке, холодне, воно, здавалося, тиснуло на його обличчя. Кроки гучно відлунювали в тиші. Вуличка, затиснута між високими мурами, народжувала коротку і глуху луну. Лікар та хімік, не змовляючись, підняли ліві руки і пішли далі, торкаючись ними муру. Він був холодний і гладенький, наче скло. За хвилину лікар увімкнув ліхтарик, бо перед ним замаячив згусток якихось темних плям. Вони опинилися на невеличкій, наче дно колодязя, площі, оточеній мурами, розчленованими лише гирлами бічних вуличок. Двома рядами підіймалися відхилені назад і звернені шибками в небо вікна, через що їх було майже непомітно знизу. Водячи довкола себе ліхтариками, лікар та хімік раптом зауважили східці в найвищій з вуличок. Східці круто вели вниз. Вхід на них загороджувала кам'яна балка, щільно припасована між мурами. До неї, як пісковий годинник, була підвішена темна бочка з розширеним отвором. Вони вибрали найширшу вилучку та увійшли в її гирло. З перших же кроків відчули, що повітря тут не таке, як на площі. Світло ліхтарика, ковзнувши вгору, вихопило з темряви, подірявлене, наче решето склепіння, немовби хтось у шарі розкиданого каміння, поробив трикутні отвори. Ішли довго. Поминули вулички, покриті камінням високій просторі, наче галереї, проходили під склепіннями, з яких звисали якісь безформені чи то дзвони, чи то бачки. Біля верхніх одвірків, укритих пишним рослинним орнаментом, снувалося павутиння. Заглядали до просторих порожніх залів із бачкуватими стелями і величезними круглими отворами, котрі було наглохо забито кругляками, що стирчали з них, наче затички. З вуличок часом підіймалися скісні жолоби з поперечними потовщеннями, нагадуючи собою облиті затужавілою масою каркаси драбин. Іноді в обличчя лікарів і хімікові віяло теплим повітрям. сот кроків вони пройшли по майже білих плитах, потім дорога знову розділилася і вони почали спускатися. Мури було підкріплено важкими кам'яними підпорами, в кожній з яких виднілася ніша, заповнена зів'ялим листям. Лікар та хімік спускалися дедалі нижче похилою площиною з дрібними зубчастими східцями, у світлі ліхтариків кружляла пилюка, яку збивали ноги, по боках з'яяли входи до склепів з душним застоялим повітрям. Світло безпорадно наштовхувалося на хаос якихось загадкових, давно покинутих предметів. Нараз дорога почала підійматися вгору. Вони пішли нею, аж поки згори не війнуло подихом височин, що зненацька відкрилися перед ними. Лікар та хімік поминали завулки, галереї, площі, світло ліхтариків опиралося в мури, тіні під ногами, здавалося, розгортали крила й порсали в них чорними згустками, клубочилися й губилися у відкритих пасажах, біля входів до яких на чатах стояли колони, що виростали з мурів, нахилившись одна до одної. Мандрівників невідступно супроводжувала моторошна луна ходи. Іноді їм здавалося, що відчувають поруч себе чиюсь присутність. Тоді зупинялися і погасивши ліхтарики. Тулилися до мурів. Серця в них гучно калатали. Щось шурхотіло, чалапало, хода доробилася на безформну луну, слабшала. Невиразне бурмотіння, наче підземні потоки, наближалося до них уздовж мурів. З колодязів, які відкривалися в кам'яній ніші, іноді разом із затхлими випарами долинав нескінчений стогін. Але чи там і справді стогнала якась істота, чи це просто була луна спотворена стисненим простором, визначити не могли. Екіпажники йшли далі. В них виникло таке відчуття, ніби довкола в темряві снують якісь постаті. Раз вони навіть помітили вихилене з бічного провулка, бліде при світлі ліхтарика, худе личко, пооране глибокими, наче тріщини з мошками. Та коли дійшли до того місця, там нікого не було. Лише на камінні валявся клапоть золотистої, тонкої, мов папір, фольги. Лікар мовчав. Він знав, що ця мандрівка небезпечна. Більше того нерозумна за таких умов уночі, цілком на його сумлінні, щоб координатор пішов на ризик, бо час підганяв, а він найбільш оперто з усіх домагався спроб установити контакт. Десятки разів повторював собі подумки, що вони дійдуть тільки до наступного рогу. А проте йшов далі. З високої галереї, облямованої поставленими один на один блоками з непрозорого скла, вони творили також стелю з підвішеними в формі гондол дивними консолями чи балконами. За кілька кроків перед ним упав гроноподібний стручок. Вони підняли його, він був іще теплий, наче його щойно хтось тримав у руці. Найприкріше вважала непроглядна темрява. Ніде не блимав жоден вогник. У жителів цієї планети, напевно, були очі та зір. Отож вони могли помітити їхню появу тут. То можна було сподіватися на зустріч з якоюсь сторожою, з чим завгодно, тільки не з такою глухою порожнечою, без сумніву заселеного простору. Про це свідчили хоча б вогні, які прибульці помітили перед цим згори. Чим далі тривала мандрівка, тим більше вона скидалася на кошмарний сон. Лікар та хімік прагнули перед світла, світлом. Ліхтарики давали тільки його ілюзію, що дуже поглиблювали довколишній морок, вихоплюючи з нього поодинокі, позбавлені зв'язку з тілем і через те незрозумілі фрагменти. Раз по раз долинуло якесь човгання. Таке близьке і виразне, що вони побігли на цей звук. Човгання різко прискорилося, вуличко виповнив тупі тутечі гонитви. Його шматована луна билася серед тісних мурів. Екіпажники мчали із засвідченими ліхтариками. Сірий відблиск повз над ними по склепінню, то опускаючись майже до голів, коли воно понижувалося, то відбиваючись угору. Склепіння пливло хвилями, назад бігли чорні провали бічних провулків. Захекавшись, лікар та хімік після марної гонитви зупинилися. «А вони нас збува не заманюють!» – на силу видихнув хімік. «Не мили дурниць!» – сердито буркнув лікар і повів довкола ліхтариком. Обоє стояли над висохлим кам'яним колодязем, мури з'яяли чорними провалинами. В одному з них майнуло бліде сплющене личко. Коли пляма світла вернулася, отвір був порожній. Вони пішли далі. Про присутність тих більше не треба було здогадуватися. Вона ставала нестерпною, відчувалася на кожному кроці. Лікар навіть почав уже схилятися до думки, що краще напад боротьба у цій темряві, ніж уперта безглузда мандрівка, яка нікуди не веде. Він глянув на циферблат годинника. Минуло вже майже півгодини. Незабаром треба повертатися. Хімік, який випередив його на кілька кроків, раптом підняв свій ліхтарик. У провалі муру його очам відкрилася брама з гострокутою аркою вгорі. Обабіть шходу височили шишкоподібні кам'яні колони. Проходячи мимо темного провалу в мурі, він машинально спрямував туди промінь ліхтарика. Світло ковзнуло по низці ніж і впало на застиглі, згорблені голі спини. «Вони там!» – крикнув він, інстинктивно заткуючи. Лікар увійшов у браму. Хімік світив ззаду. Голі постаті, збившись під нависним дахом, притискалися до муру, наче скам'янілі. Першої миті лікарєві здалося, що вони мертві. Світлі ліхтарика заблищали водянисті краплі, котрі скочувалися по їхніх спинах. Якусь мить він стояв безпорадно, не знаючи, що робити. «Гей!» – сказав він тихо, відчуваючи, що все це не має ніякісенького сенсу. Десь високо по той бік муру пролунав протяжний вібруючий свист. Об кам'яне склепіння вдарився багатоголосий стогін. Жодна зі скорочених постатей не поворухнулася. Вони тільки стогнали тонкими протяжними голосами. Зате на вулиці щинився рух. Було чути звуки далеких кроків, вони перейшли в галоп, швидко промайнуло кілька темних постатей. Луна котилася щоразу далі. Лікар визирнув з брами, ніде нікого. Його безпирадні змінилася лютою злістю. Він стояв під брамою і, щоб краще чути, загасив ліхтарика. Із темріви дедалі виразніше докочувався тупіт. «Ідуть!» Лікар радше відчував, ніж побачив, що хімік підкидає зброю і, ударивши по стволу, притягнув його додолу. «Не стріляй!» – крикнув він. Порожній закрут вулиці раптом зароївся, в плямах світла застрибали потворні горби. Все заклекотало. Почувся шум від ударів великих м'яких тіл. У глибині мелькали велетенські, мов би крилаті тіні. Водночас пролунали вереск, скриготливий кашель, кілька голосів надсадно заридали. Велетенська маса звалилася під ноги хімікові, підітнула його. Падаючи він останньої миті побачив обернене в їхній бік Личко з білими очима. Ліхтарик ударився об каміння і стало темно. Хімік розпачливо мацав довкола себе руками по бруківці, мов сліпець. «Лікарю, лікарю!» – кричав він, але голос його тонув у хаосі. Довкола мелькали десятки тіл. Величезні тулуби з маленькими ручками стикалися, вдарялися один об один. Хімік схопив металевий циліндр ліхтарика і вже стояв на ногах, коли могутній удар кинув його на мур. Звідки згори? Наче з муру пролунав свист. Усе на секунду завмерло, він відчув хвилю тепла, яка наближалася до нього, тепла, яке випромінювали нагріті тіла. Що штовхнуло його, він поточився, закричав, відчуваючи слизький огидний дотик. І з усіх боків його раптом оточило важке сапання. Хімік натиснув кнопку. Ліхтарик спалахнув. На кілька митей перед ним вирізнилася дуга велетенських горбатих торсів на маленьких личках. Блещали засліплені очі, зморщені голівки похитувалися, потім голі велетні, підштовхувані кимось ззаду, посунулися на нього. Він крикнув ще раз. Власного голосу вже не почув у хаосі, що щинився довкола. Мокрі гарячі туші стиснули його між собою, боляче здавили ребра, і він уже не відчував під ногами ґрунту, не пробував навіть боронитися. Його штовхали кудись на осліп, тягнули, волочили, Сморід просто таки душив хіміка. Він конвульсивно стискав на грудях ліхтарик, що освітлював кілька найближчих створінь, які приголомшено дивились на нього намагалися відсунутися, але натовп не дозволяв. Темрява безперервно вила захриплими голосами. Маленькі торси, вкриті, наче потом, водянистою рідиною, ховалися у випокластях грудних м'язів. Нараз страхітлива хвиля, в котрій він застряг, гойднулася до арки брами. Здавлений з усіх боків, він іще побачив крізь гущавину переплетених рук і тулубів блиск вогню, лікареве обличчя. Перед ним промайнув його розтулений укрик у рот. Замиця картина зникла. Він задихався від важкого смороду. Кружало світла ліхтарика стрибало під його підборіддям, вихоплюючи з мороку личка, без окі, без носі, без усті, пласкі, по-старечному мішкуваті. Всі вони були мокрі, наче облиті водою. З усіх боків його штовхали горби. Намить стало вільніше, потім його знову здушило, кинуло спиною на мур. Він ударився хребтом об маленьку колону, вчепився за неї, намагаючись злитися з нею. Що сили впирався, боровся тільки, щоб утриматися на ногах. Падіння означало б для нього смерть. Нарешті хімік намацав якусь кам'яну сходинку. Ні, то був кругляк. видерся на нього і високо підняв ліхтарика. Картина була вражаюча. Від муру до муру хвилювалося море голів. Здавлювані натиском, Ті, котрі стояли під нішею, вдивлялися в нього розширеними очима. Він бачив, з якими відчайдушними зусиллями намагалися віддалитися від нього, робили судомні рухи, але не могли протистояти натискові голої маси, сунула вилочкою постійно вниз, витискаючи крайніх аж на мури. Страхітливий вереск не припинявся. Раптом у лікаря. Той був без ліхтарика і посувався, точніше, плив у натовпі. Його повертало то обличчям, то боком. Він губився між велетенськими тілами, в повітрі розвивалось якесь лахміття. Затиснувши в руках електрожектор, хімік стримував, скільки міг натиск тіл, відчував, як німіють його руки. Мокрі слизькі туші навалювалися на нього таранами, відскакували, мчали далі. Тлум рідшав. З мороку виривалися нові групи. Ліхтарик погас. Не проникла тьма, вирувала, хлюпала, стогнала, підзаливав йому очі. Втягуючи в груди повітря, щоб пікало легені, він не притомнів. Хімік сів на кам'яний східець, притулився спиною до холодних кругляків, хапав ротом повітря і розрізняв уже окремі кроки для скотливі стрибки. Оглушливий хор поволі віддалявся. Тримаючись руками за мур, він підвівся. Ноги були наче звати, він хотів покликати лікаря, але не зміг добути зі себе, бодай, звук. Нараз біловата сяйва вихопила з мороку гребінь протилежного муру, Хімік не відразу усвідомив. Це, мабуть, координатор подає їм магнієвою ракетою знак, що час уже повертатися. Він нахилився і почав шукати ліхтарик, якого йому вибили з рук. Біля поверхні ґрунту повітря було насичене нестерпним нудотним смородом, що доводив до блювоти. Хімік підвівся. Почув далекий крик. Це був голос людини. «Лікарю, сюди, сюди!» – загукав він. Голос відповів уже десь зовсім близько. Між чорними мурами спалахнув промінчик світла. Лікар наближався швидко, але трохи похитувався, наче п'яний. А ти тут? сказав він. Ну й добре, і схопив хіміка за плече. Протягли мене трохи, але мені вдалося забратися до зали. Ти загубив ліхтарика? Так. Лікар усе ще тримав хіміка за плече. Голова крутиться, пояснив він спокійним голосом, трошки задихаючись. Та це нічого. Зараз мине. «Що то було?» – пошепки ніби сам до себе запитав хімік. Лікар не відповів. Обидва вслухувалися у темряву. В ній знову лунали далекі кроки. Вона була сповнена шерихів, кілька разів доноситься приглушений відстаню стогін. Небо над мурами спалахнуло, освітивши їхні гребені. Світло затремтіло на вертикальних гранях та блідночі сповзло вниз, наче миттєвий схід і захід сонця. «Ходімо», – сказали лікар та хімік одночасно. Якби не ракети що кинув координатор, їй, мабуть, не вдалося повернутися до світанку. А так, орієнтуючись на відблиск заграви, яка ще двічі розганяла морок кам'яних ущелин, вони визначили правильний напрямок руху. Дорогу зустріли кількох утікачів, які, злякавши світла їхнього ліхтарика, панічно зникли, а раз наштовхнулися на вже захололе тіло, яке лежало біля підніжжя крутих сходів. Мовчки переступили через нього. Була за кілька хвилин 11, коли вони знайшли невеличку площу з кам'яним колодязем. Тільки на неї впав примінчик лікарового ліхтарика, як згори по трійною смугою сяйнули фари. Координатор чекав на них біля сходів. Коли обоє важко дихаючи вибігли нагору до машини, сіли на приступках, він нехвапливо вимкнув фари і мовчки ходив туди-сюди в темряві, чекаючи, коли вони нарешті зможуть заговорити. Почувши про все, що бачили обоє, він тільки зауважив. Ну гаразд, добре, що цим обійшлося. Тут один із них. Лікар та хімік нічого не зрозуміли, і тільки коли координатор увімкнув боковий прожектор і повернув його назад, вони рвучко підхопилися. За кільканадцять метрів від сюди хода непорушно лежав дуплекс. Лікар першим опинився біля нього. З прожектора падала широка смуга світла, на якому можна було порахувати навіть найменші заглибинки в кам'яних плитах. Дуплекс напівлежав голий. Верхня частина його великого торса була трохи піднята. Зі щілини між грудними м'язами на людей дивилося велике, блідоголубе око. Вони бачили тільки краєчок з плюснутого личка, мов крізь шпарину непричинених дверей. «Як він сюди потрапив?» – тихо запитав лікар. Прибіг знизу. За кілька хвилин перед вами. Коли я пускав ракети, він утік, потім повернувся. Повернувся? На це саме місце. Отак. Вони розгублено стояли над дуплексом. Він важко дихав, наче після тривалого бігу. Лікар нахилився, щоб погладити чи поплескати велетня долоною. Той затримтів. На бліді шкірі його гігантського тіла виступили водянисті каплі, великі, наче пухирі. Він нас боїться? Тихо сказав лікар і безпорадно додав. «Що будемо робити?» «Залишимо його та поїдемо. Вже пізно», – відповів хімік. «Нікуди ми не поїдемо. Послухайте». Лікар завагався. «Знаєте що? Давайте трохи посидимо біля нього». Дуплекс не ворушився. Якби нерозмірені рухи його дископодібних грудей, можна було б подумати, що він не живий. За прикладом лікаря, координатор та хімік повсідалися поріж нього на кам'яній плиті. З темирів'я долинав віддалений шум гейзера, часом вітер шелестів у невидимих заростях. Поселення, яке розкинулося внизу, огортала непрозрачна ніч. У повітрі іноді пропливали клапті рідкого туману. Силою сюди хода, що чітко вимальовувався у вій фар, чорною декорацією нерухомо застиг віддалік. Через добрих десять хвилин, коли всі вже почали втрачати надію, дуплекс раптом зиркнув на них крізь щелини свого сховища. Вистачило необережного руку хіміка, щоб щілина знову стулилася, але цього разу вже ненадовго. Нарешті, майже через півгодини після зустрічі, велетень випростався. Він мав метрів два заввишки і був би ще вищий, якби не нахилявся вперед. Коли він ступав, нижня частина його безформного тіла змінювалася і здавалося, що він може довільно то висовувати, то втягувати ноги. Насправді ж це тільки м'язи, стискаючись довкола нижніх кінцівок, виразніше виділялися і ставали справнішими під час ходьби. Ні координаторні хімік добре не знали, як лікар цього домігся. Він сам потім запевняв, що теж не знає. У всякому разі після тривалих попліскувань, ласкавих жестів, нашіптувань, дуплекс, який вже зовсім висунув із внутрішньої сумки свій рухливий торс, дозволив лікареві потягти себе за тоненьку руку всюди хода. Його маленька голова була нахилена вперед, і, мов би, з якимсь наївним подивом, Поглядала згори на людей, які стояли в світловому конусі прожектора. Ну і що ж тепер? – запитав хімік. Тут ми з ним не порозуміємося. Як то що? – відповів лікар. – Заберемо його з собою. У тебе всі клепки в голові. Це і справді дало б нам багато, – сказав координатор. Але він, мабуть, важить півтонни. Ну то що з цього? Сюди хід розрахований на більше. От тобі й на. Настроє, спорядження – це вже більше, як 300 кілограмів. Можуть тріснути ресори. Справді? здивувався лікар. Тоді не треба, нехай іде геть. І з тими словами він підштовхнув дуплекс в бік сходів, що вели вниз. Величезне створіння, коли воно стояло біля них, а особливо коли на нього падало світло прожектора, їм увесь час здавалося, що в нього відрубана голова, що на її місці стирчить інша, чужа маленька, котра аби як надто низько посаджена. Раптом зіггалося, би запалося само в себе, а його шкіру в одну мить укрили. Краплі водянистої рідини, яка переливалася всіми барвами веселки. «Ну що ти не треба? Я просто пожартував. Хай йому біс!» – промимрав лікар. Координатор та хімік теж були здивовані такою реакцією. Лікареві на силу вдалося заспокоїти це величезне створіння. Розташувати у всюдиході нового пасажира виявилося не так просто. Координатор випустив трохи повітря з шин, так що всюдихід майже сів на каміння. При світлі ручного проєктора зняли обидва задні сидіння і закріпили їх на багажнику, а на вершечок цієї піраміди висадили ще й випромінювач. Та дуплекс не хотів заходити до машини. Лікар попліскував його, вмовляв, підштовхував, сам сідав та вискакував, Якби не супровидні обставини, видовище це мало б вельми кумедний вигляд. Давно вже минула одинадцята, а їм ще треба було вночі по складній місцевості, переважно піднімаючись круто вгору подолати сто злишком кілометрів, які відділяли їх від ракети. Нарешті лікарі ввірвався терпець. Він схопив одну з піднятих рук маленького торса і крикнув. Піштовхніть його ззаду!» Хімік завагався, але координатор сильно вперся плечем у вигнуту дугою спину дуплекса, той видав скімливий звук і, втрачаючи рівновагу, одним стрибком опинився в машині. Тепер справа пішла вже швидше. Координатор напомпував шини, сюди хід, хоч і сильно перехилився, Плавно зрушив з місця. Лікар зайняв сидіння перед новим пасажиром, бо хімік волів уникнути такого сусідства і віддав перевагу їзді у незручній позі, стоячи за спиною в координатора. При світлі фар вони поминули анфілади колон. Потім довгі, гладенькі кам'яні плити вивели їх на алею Палець. На рівному всюди хід розвинув велику швидкість, яку знову втратив лише біля підніжжя магматичного навісу. Через кільканадцять хвилин він досяг уже глинистих горбків, що оточували колодязі зі жахливим вмістом. Якийсь час їхали по густій грязюці, що огидно хлюпала під шинами. Потім побачили відбитки протекторів свого всюдихода і поїхали майже тим самим шляхом, що прибили сюди. Сюдихід, викидаючи з-під коліс фонтани води і грязюки, спритно лавірував між гробками глини, які виринали то ліворуч, то праворуч під сліпучим світлом фар. Далеко в темряві спалахнув розмазаний вогник, він рухався їм назустріч і збільшувався з кожною хвилиною. Незабаром вони розрізнили вже три окремих вогники. Координатор не зменшував швидкості. Це було їхнє власне відображення. Дуплекс почав непокоїтися, ворушився, покректував і навіть небезпечно втискувався в куток, від чого машина сильно перехилилася на лівий бік. Лікар намагався заспокоїти його голосом, але без успіху. Обернувшись, він побачив, що блідий силует став схожим на закруглену вгорі голову цукру. Дуплес утягнув маленький торс і, здавалося, перестав дихати. Тільки коли їх раптом обдало гарячою хвилею, і дзеркальне відображення зникло це свідчило про те, що вони перетнули загадкову лінію. Пасажир велетень заспокоївся, застиг і не виказував ніякого хвилювання. Хоча тепер, важко підіймаючи схилом, який ставав дедалі стрімкішим, сюди хід сильно гойдався, навіть буксував. накачані колеса важко терлися об нерівності ґрунту. Їхали дедалі повільніше. Заміж швидкого дробу шин чувся натужний спів моторів. Кілька разів ніс машини небезпечно задирався. Вона вже ледве повзла. Раптом колеса почали сунутися вниз, незважаючи на те, що вони відчайдушно крутилися. Під ними поповз пласт слабоскріпленого з основою ґрунту. Координатор різко крутнув кермо і всюди хід зупинився. Координатор обережно розвернувся на місці, всюди хід почав навскоси з'їжджати назад у долину. «Ти куди?» – вигукнув хімік. Пориви нічного вітру кидали їм у вічі дрібненькі краплі, хоча дощу не було. Спробуємо в іншому місці», – голосно відповів координатор. Вони знову зупинилися. Пляма світла прожектора піднялася поступово слабнучи, і хоч усі троє напружували зір, попереду майже нічого не було видно. Вирішили долати нахил на вмання. Незабаром він став такий крутий, як і в тому місці, де вони сповзли вниз. Але ґрунт тут був сухий і всюди хід тягнув добре. Та щоразу, коли координатор намагався розвернути його так, щоби стрілка компаса показувала на північ, машина починала грізно задирати капот, майже сідаючи на задні шини, і змушувала його дедалі більше відхилятися на захід. Це було небажано, бо виникла небезпека, що вріжуться у густі зарості, які вкривали майже весь сув на гірного плато, куди вони підіймалися. Та іншого виходу не було. Світлофар упиралося в мороці в низку білих постатей, які повільно похитувалися. За хвилину виявилося, що це туманні випари, котрі зникли так само раптово, як і з'явилися. Попереду знову була пітьма. Дихати стало важче, похолоднішало. По лобовому склу і нікелевих трубках спинок-сідінь скочувалися краплі сконденсованої води. Непрозорий туман то густішав, то рідшав. Координатор керував машиною на намагаючись тільки стільки весь час підійматися стрімко вгору. Зненацька клуби молочного диму розійшлися, відпливли назад. І в ясному світлі фар люди побачили здиблений горб схилу, а над ним чорне небо з зі іскорками зірок. Усі троє відразу ж відчули себе бадьоріше. Як наш пасажир? Запитав координатор, не повертаючи голови. Заспокоюся, здається, спить, відповів лікар із-за хімікової спини. Схил на який вони виїжджали, робився дедалі крутішим. Сюди хід неприємно балансував. Передні колеса дедалі менше слухалися водія. Центр ваги небезпечно зміщувався назад. Нараз машина затанцювала на місці, потім її розвернуло і занесло на кілька метрів убік. Може мені сісти на буфері? З тривогою запитав лікар. Не треба. Відповів координатор і випустив трохи повітря з шин. Всюди хід осів і якийсь час тягнув дещо краще. Рухливі конуси світла вже впиралися високо вгорі у нерівну лінію заростів. Вони дедалі наближалися, чорною щіткою стирчали на самісінькому краю навислих глинистих суїв, нічого було й гадати, щоб дістатися туди. Однак повернути назад у пошуках кращого місця теж уже не можна було. Отож координатор увесь час їхав угору. Зненацька за кільканадцять кроків від двометрової кручі машина зупинилася. Моментально спрацювали гальма. Сліпуче світло фару перлося в жовту глину, поросло ниткоподібними корінцями. Здається, приїхали. зіцнув хімік і вилаявся. Доставай лопату, сказав координатор. Зіскочивши з машини, він вирізав вістрем лопати кілька глиняних прямокутників, підклав їх під задні колеса всюди хода. А тоді почав здиратися на круту стіну. Хімік подався за ним. Лікар залишився в машині. Йому було чути, як вони продираються крізь густі зарості. Під ногами в них тріщав сушняк. Угорі блиснув координаторів ліхтарик. Потім згас і через кілька секунд спалахнув уже в іншому місці. «Це чорзна що!» – долунив раптом голос хіміка. Щось зашили з тіло. Пляма світла, якусь мить потанцювала на одному місці і застигла. «Це ризиковано!» Знову почувся голос хіміка. «Астронавтика та ризик невіддільні», – відповів координатор і голосно крикнув. «Лікарю, нам треба тут трохи розкопати цей берег. Думаю, що після цього зможемо проїхати. Пильнуй за нашим пасажиром, щоб не перелякався». Гаразд, гукнув у відповідь лікар. І обернувся до дуплекса, який непорушно зіщулився на сидінні. Згори зі шурхотом посипалася глина. «Ще раз», – крикнув координатор. Цівки грудок знову зашурхотіли по схилу. Нараз на горі щось гупнуло, тріснуло, і за мить величезна брила ґрунту прокотилася за кілька сантиметрів від всюди хода. У лобове скло забарабанили дрібні грудочки. Вони ще добру хвилину шаруділи по стінці кручі, хоча луна м'якого перекочування скинутої брили вже розтанула внизу. Лікар подався вперед. Дуплекс зовсім не реагував на ці звуки і спрямував прожектор у бік. У глинистому навісі виникла широка лійкоподібна виїмка, в якій стояв координатор, енергійно орудуючи лопатою. Було вже далеко за північ, коли вони вийняли з багажника буксирну котушку, якорі зачіпи і, закріпивши кінець линви між фарами, други протягли по виїмці нагору в зарості і там двічі обкрутили довкола якоря. Потім лікар та хімік висіли в машині, а координатор увімкнув одночасно мотори всіх коліс і переднього барабана, який, намотуючи на себе линву, метр за метром втягував сюди хід у глинисту горловину. Не обійшлося без повторного розширення виїмки, але через півгодини, як курії линви вже лежали в багажнику, а машина зі страхітливим тріском і хрустом продиралася крізь зарості. Якийсь час вона посувалася дуже повільно, і тільки коли густі чагарі, на щастя, сухі ламки закінчилися, а ріденькі не чинили надто великого опору, помчала з більшою швидкістю. «Половина дороги позаду!» Трохи перегодя крикнув лікаревий хімік, який із-за координаторового плеча уважно стежив за спідометром. Координатор подумав, що вони не проїхали ще й половини. Крутий підйом змусив їх дати гака кілометрів на 15. Нахилившись майже до скла, він не відривав очей від дороги, точніше від бездоріжжя, намагаючись обминати великі перешкоди, а менше пропускати поміж колесами. Та незважаючи на це, Сюди хід кидало, трясло, від чого на багажнику страшенно гуркотіла металева каністра. Іноді на ямах машина підстрибувала, а коли знову опускалася на ґрунт, амортизатори всіх чотирьох коліс аж сичали. Видимість, однак, була непогана. Несподіванок теж не траплялося ніяких. Раптом на межі розчинених у сіроватій імлі смуг світла щось промайнуло. Висока паличка. Друга, третя, четверта. Виявилося, що це були щогли. Лікар сілкувався побачити на тлі неба, чи їхні верхівки й далі оточує тремтливе повітря, але було надто темно. Зорі над головами спокійно мерехтіли. Велетенське створіння на задньому сидінні не вирушилося, кілька раз, мов би стомившись сидіти в одній і тій самій позі, пересунулося трохи вбік, бік. Умощуючись якомога зручніше, і цей такий людський рух дивно схвилював лікаря. Колеса перескочили через поперечні борозни. Сюдихід уже з'їжджав у долину по довгастому згорбленому спуску. Координатор трохи скинув швидкість. За язиком вапнякового осипу в смугах світла вимальовувалися наступні борозни, як раптом з лівого боку долинув наростаючий свист. Пронизливий, глухий шум і невиразна гігантська маса перетнула їм шлях, блиснула в світлі фар та зникла з очей. Гальма-куліс різко запищали. Сюди хід рвонуло, в обличчя війнуло гарячим гірким вітром. Через кілька секунд почувся новий свист, і координатор погасив фари. У темряві за кілька кроків від них пролітало щось схоже на смерчі. Одна за одною високо над поверхнею планети мчали гондули, які мерехтіли фосфоричним світлом і були оточені невидимими обертовими дисками. Повертаючи, вони легко нахилялися під тим самим кутом. Люди пошепки рахували. Вісім, дев'ять, десять. Після п'ятнадцятої настала перерва. «Стільки ми ще не зустрічали», – сказав лікар. Знову почувся якийсь незнайомий звук. Цього разу він був уже набагато нижчий і наближався трохи повільніше. Координатор увімкнув задню передачу і всюди хід почав котитися назад. Вони підіймалися вгору. Колеса слабо шурхотіли по вапняковому осипі. Не встиг координатор загальмувати, як у темряві перед ними, з басовитим гудінням, від якого кузов машини аж завібрував. Тільки високо над деревами потемніли зорі і задвихтів ґрунт. Не би згори йшла лавина. Гудучима велетенська дзига повз всюди хід промчав новий привид. За ним ще один. Гондол не було видно. Лише червонясто світилися неправильні, загострені на зірчастих кінцях контуру якоїсь конструкції, що повільно оберталася в протилежний напрямкові руху бік. Знову зробилося тихо. Тільки звідки здалеку долонало то стихаюче, то наростаюче гудіння. «Оце так колоси, бачили?» – сказав хімік. Координатор ще трохи почекав, а тоді умкнув фари, відпустив гальма, сюди хід покотився спершу повільно, потім дедалі швидше помчав униз. Хоч їхати вздовж Борозен було зручніше, бо вони обминали всі великі нерівності, координатор вирішив не ризикувати. На них іззаду могло напасти одне з тих прозорих чудовиськ. Легко крутячи кермом, він намагався продовжити в уяві маршрут машин, які їм зустрілися. Вони йшли з північного заходу на схід. Однак це ні про що не говорило. Гондоли повертали і могли зробити ще багато таких поворотів. Він нічого не сказав, але на душі в нього було тривожно. На початку третьої години в світлі фар блиснула дзеркальна стрічка. Дуплекс, на якого зустріч у темряві з гігантськими машинами не справила ніякісінького враження, з деякого часу, висунувши голову, пильно роздивлявся довкола. Коли всюди хід під'їхав майже до дзеркального пояса, Велетенське створіння раптом закашляло, засупіло і, постогнучи, почало випробовуватися, вовтузитися, потім переважило на один бік, ніби хотіло вистрибнути. «Стій, стій!» – крикнув координаторовий лікар. Той загальмував і всюди хід зупинився за метр від стрічки. Що сталося? Він хоче втекти. Чому? Не знаю. Може, через це дзеркало. Погаси фари. Координатор послухався. Тільки настало темно, дуплекс знову важко опустився на сидіння. Сюди хід рушив з погашеними вогнями. Якусь хвилину в чорних плитах обабіч нього відбувалося тільки світло зірок. Потім колеса знову загойдалися на м'якому ґрунті рівнини. Машина мчала дедалі швидше, весь її корпус вібрував, тремтів, вапнякові виступи з великими тінями бігли назад. Пісок смугами летів з-під коліс, холодне повітря обпікало легені, двигуни гули, шуміли. Камінці з Зенькотом стріляли у шасі. Хімік зіщулився, намагаючись сховати голову за вітрове скло. Сюдихід їхав по рівному. Швидкість наростала. Попереду отот уже мали побачити корабель. Перед виїздом було домовлено, що той, хто залишається в ракеті, почепить на кормі проблисковий ліхтар отож вони шукали миготливий вогник. Час минав, всюдихід трохи сповільнив швидкість, звернув на північний схід, а довкола, як і до цього, розливалася глибока пітьма. Координатор уже давненько їхав з близьким світлом, а тепер вимкнув і його, незважаючи на те, що машина могла наштовхнутися на якусь невидиму перешкоду. Разом не помітили мерехтливий вогник і помчали до нього з максимальною швидкістю. Проте вже через кілька хвилин переконалися, що це низька зірка. Було 20 хвилин на третю. «Може, в них зіпсувався ліхтар?» – озвався хімік. Йому ніхто не відповів. Проїхали ще 5 кілометрів і знову звернули. Лікар, підвівшись, упився поглядом у темну околицю. Машина ще збавила швидкість. Зненацька різко підстрибнула передніми, а потім задніми колесами і подолала рів у піщаному ґрунті. «Давай ліворуч», – сказав раптом лікар. Координатор повернув, і в близькому світлі фар показалися невисокі пагорки. Сюди хід через другу борозну за глибшки пів метра. Несподівано усі троє побачили неясний спалах і на його тлі Видав жену похилу тінь, вершечок якої на секунду оточив ореол. Коли ореол згас, вони знову втратили тінь з очей. Сюди хідрій скорванув вперед і помчав прямо. Новий спалах ліхтаря, затуленого кормою корабля, освітив три маленькі постаті. Координатор увімкнув фари, постаті кинулися за ним, розмахуючи руками. Координатор скинув швидкість і, коли товариші розтупилися, через кілька метрів загальмував. Неподалік стріміла ракета. Вони під'їхали до неї, так що верхня частина корми затуляла підвішений ліхтар. «Приїхали всі!» – крикнув інженер. Він підскочив до сюди ходе, але відразу ж відсахнувся, побачивши четверту, безголову постать, яка неспокійно заворушилася на сидінні. Координатор обняв однією рукою інженера, другою – фізика, і стояв так якусь секунду, мов би спираючись на них. Усі п'ятеро з'юрмилися біля бокового прожектора. Лікар щось тихо промовляв до дуплекса. У нас усе гаразд, повідомив хімік. А у вас? Більш-менш, відповів кібернетик. Вони довго дивилися один на одного, ніхто нічого не розказував. Будемо доповідати, чи підемо спати? – запитав хімік. Ти можеш спати? Це чудово, – вигукнув фізик. Спати? О, Боже, вони були тут, розумієте? Я так і думав, – сказав координатор. І дійшло до сутички. Ні, а у вас? Теж ні, – гадаю. «Те, що вони наткнулися на нашу ракету, може виявитися можливішим від того, що побачили ми. Розповідайте. Генрику, може ти?» «Ви і спіймали його?» – запитав інженер. Щиро кажучи, він не спіймав. Точніше, добровільно дозволив узяти себе. Та це окрема історія. Довга, складна, хоча, на жаль, ми в ній нічого не розуміємо. «З нами точнішненько так само», – вигукнув кібернетик. «Вони з'явилися тут приблизно через годину після вашого від'їзду». «Я вже було подумав, що нам кінець», – признався він раптом, знизивши голос. «Ви не голодні?» – запитав інженер. «Здається, я зовсім забув про їжу, лікарю», – голосно покликав координатор. «Ходи сюди». «Нарада?» – лікар зіскочив зівсюди хода і підійшов до товаришів, але й надалі, не спускавачий з дуплекса, який несподівано легким рухом сплигнув вниз і повільно почапав до людей. Та тільки-но він торкнувся межі освітленого кола, як одразу ж позадкував і застиг на місці. Люди мовчки дивилися на велетенське створіння, яке раптом осунулося і припало до ґрунту. Ще секунду їм було видно його голову, потім м'язи зімкнулися, залишивши щілину, з якої в розсіяному світлі фар поблискувало блакитне око. Отже, вони були тут, запитав лікар, намить відірвавши погляд від дуплекса. Так, прикотилося 25 коліс. Таких самих, як те, що ми затопили, і чотири машини набагато більші, не вертикальні диски, а мовби прозорі дзиги. Ми їх зустріли. вигукнув хімік. Де коли? Десять годин тому, коли поверталися сюди. Ми з ними трохи не зіткнулися. І що ж вони тут накоїли? Небагато, озвався інженер. Прибули колону, звідки не знаємо, бо коли ми вийшли на поверхню, всі саме були в ракеті буквально п'ять хвилин, вони вже одне за одним кружляли довкола ракети. Проте не наближалися. Ми гадали, що це передовий дозор, патруль, головна тактична розвідка. Становили під ракету випромінювач і чекали. А вони кружляли довкола нас увесь час у той самий бік, не віддаляючись, але й не наближаючись. Так тривало, мабуть, години півтори. Потім з'явилися більше, ті дзиги, метрів тридцять заввишки. Колоси. Вони набагато повільніші. Здається, можуть їздити тільки по борознак, які прокладають перші. Обертові диски звільнили їм місце в своєму кільці. По черзі одна велика машина і одна маленька знову почали кружляти. Іноді пригальмовували, а раз дві з них трохи не зіткнулися. Точніше, ледь торкнулися одна одної. Пролунав жахливий тріск, проте з ними нічого не сталося. Вони кружляли собі далі. А ви? Ну що ми? Пітніли біля випромінювача. Приємного було мало. – Вірю, – проказав лікар. – А далі? – Далі. Спершу я весь час думав, що вони... Ото нас атакують, потім ще тільки спостерігають за нами. Але мене дивували їхні стрії, те, що вони не зупинялись ані на секунду, а ми ж знаємо таке колесо може крутитися на місці. Ну а десь після сьомої я послав фізика за проблисковим ліхтарем його треба було повісити для вас. Та ви не змогли б прорватися крізь цю крилату стіну. І тоді мені перше спало на думку, що це блокада. Ну, я подумав, що у всякому разі треба спробувати встановити з ними контакт. Якщо, звичайно, вдасться. Ми все ще сиділи біля випромінювача і почали сигналити ліхтарем. Черги спершу два спалахи, потім по три, по чотири. Теорема Піфагора? запитав лікар. Інженер марно намагався роздивитися при світлі високого ліхтаря, чи той з нього не лузує. Ні, відповів він нарешті звичайний ряд чисел. А вони що? запитав хімік, який жадібно слухав. Як тобі сказати? По суті, нічого. Що значить, по суті, а не по суті. Ну, вони виробляли різні штуки. І до наших сигналів, і підчасних, і опісля. Але нічого такого, що можна було б витлумачити, як спробу відповісти нам, або встановити контакт, ми не помітили. А що вони робили? Кружляли то швидше, то повільніше. Зближалися між собою в їхніх гондолах, що срухалося. А в тих великих цих теж є гондоли. Ти ж казав, що ви їх бачили. Коли ми їх зустріли, було вже темно. У них немає ніяких гондол. У середині взагалі нічого нема. Порожнеча. Зате по типу діаметру там ходить, плаває, ну, крутиться, що схоже, на великий бак. По краях випуклий, у центрі увігнутий, а по боках у нього низка рогів. Таких конусоподібних потовщень. Абсолютно непотрібних, як на мене, звичайно. Про що я говорив? Ага, так от. Ці дзиги іноді виходили за межі кільця, мінялися місцями з меншими дисками. Як часто це було? По-різному. У всякому разі ніякої регулярності мені становити не вдалося. Ну, скажу вам, я фіксував усе, що могло дати бодай найменший зв'язок з їхніми рухами, бо сподівався хоч якоїсь відповіді. Вони робили навіть складні еволюції. Наприклад, згодом ті великі перегальмували так, що майже зупинилися. Перед кожною дзігою постав менший диск. Вони повільно рушили до нас, проте пройшли небагато, може метрів 15. Великі дзиги за ними. І знову почали описувати кола. Тепер таких тіл було вже двоє, внутрішнє, по якому рухалися чотири великі і чотири маленькі, та зовнішнє, решти пласких дисків. Я вже почав думати, що робити, аби ви якомога швидше вернулися, але раптом вони вишукувалися в довгий ряд і віддалилися, по спіралі, а потім прямо на південь. Котра тоді могла бути година? Початок дванадцятої. Ну, адже ми зустріли інших. Обернувся хімік до координатора. Не обов'язково Вони могли десь затриматися. «А тепер розповідайте ви», – попросив фізик. «Хай лікар», – сказав координатор. «Гаразд, отже так». І лікар за кілька хвилин розповів про всі пригоди, що сталися з ними, а тоді повів далі. «Зважте, все, що тут відбувається, частково нагадує нам різні реалії, відомі із Землі, але тільки частково. Кілька кубиків щоразу залишаються зайвими і ніяк не вкладаються в нашу мозаїку. Це дуже характерно. Та їхні машини з'явилися тут начебто в бойовому порядку». Може, це розвідувальний патруль, може, головний дозір армії, може, початок блокади. Ніби все потроху, а в результаті нічого конкретного і нічого не зрозуміло. Ті глинясті ями, звичайно, вони були страхітливі, та що вони власне означали? Це виглядало як могили. Потім те поселення чи як там його назвати? Це було вже зовсім неймовірно, якийсь жах. Ну а скелети? Музей, бойня, каплиця, фабрика біологічних експонатів, в'язниці. Можна думати про все, що завгодно, навіть про концентраційний табір. Проте ми не зустріли там нікого, хто хотів би нас затримати чи встановити з нами будь-який контакт, ані натяку на це. Мабуть, це найбільш незбагненне, принаймні, для мене. Цивілізація планети без сумніву високого рівня. Архітектура в технічному плані дуже розвинена, будівництво таких куполів, як ті, що ми бачили, проблема далеко не проста. А поруч кам'яне поселення, котре нагадує середньовічне місто. Дивовижне поєднання рівнів цивілізації. При цьому видно діє досконала система сигналізації, якщо вони погасили світло в цьому своєму місті буквально через хвилину після нашого прибуття. А ми ж їхали дуже швидко і нікого не помітили на дорозі. Без сумніву вони наділені інтелектом, а натовп, який нас оточив, поводився, мов, отара баранів, охоплених панікою. Ані сліду якоїсь організації. Спочатку вони начебто втікали від нас, потім оточили, зім'яли нас. Виник неймовірний хаос. Усе це було позбавлено будь якого сенсу, просто якесь божевілля. Ну й так у всьому. Індивид, якого ми вбили, був одягнений у якусь сріблясту фольгу. Ті в натовпі були голі, лише кілька з них мали про собі сітки чи лахміття. У того трупа в ямі у шкіряний відросток було введено трубку. І, що найдивніше, він мав око, як і цей, котрого ви зараз бачите перед собою, а інші очей не мали, зате були з носами. Коли про це думаю, то починаю потерпати, що навіть цей дуплекс, якого ми привезли, небагато зможе нам допомогти. Ми, звичайно, постараємося з ним порозумітися. Та не дуже вірю, що це нам удасться. Увесь зібраний досі інформаційний матеріал треба записати і певним чином класифікувати, зауважив кібернетик. Інакше ми в ньому потонемо. Мушу сказати, лікар, мабуть, має слушність, але ці скелети, а чи то, напевне, були скелети? І ця історія з натовпом, який оточив нас, а згодом кинувся на втеки. «Скелети я бачив так, як бачив оце тебе. Це неймовірно, але це правда». «Ну, а натовп...» – хімік розвів руками. «Це було справжнє божевілля», – додав він. «Може, ви розбудили все поселення, і вони були приголомшені? Уяви, скажімо, готель на землі, до якого раптом в'їжджає тутешнє гігантське колосо. Зрозуміло, що там почалася б неймовірна паніка». Хімік уперто головою. Лікар усміхнувся. Ти там не був, і тобі це важко пояснити. Паніка, припустимо. А потім, коли всі вони вже поховалися чи повтікали, колосо виїжджає на вулицю, і тоді один із втікачів, голий, як вискочив з ліжка, тремтячи зі страху, біжить за цим колосом і дає начальникові зрозуміти, що хоче поїхати разом з ними. Але ж він вас не просив. Не просив? Запитає їх, якщо не віриш мені, що було, коли я вдав, ніби хоче його відштовхнути, аби він вертався назад до своїх. Готель, кажеш. А ті могили, відкриті могили повні трупів. Любі мої, вже обещверті четверта, сказав координатор. А завтра, тобто сьогодні, до нас можуть знову прийти з візитом. І взагалі тут будь-якої хвилини може статися що завгодно. Мене вже нічого не здивує. А що зробили у ракеті ви? Обернувся він до інженера. Небагато, бо ми майже чотири години просиділи біля випромінювача. Перевірено надпровідний електромозок типу мікро- Радіоапаратуру майже налагоджено. Кібернетик розповів тобі про це докладніше. На жаль, багато каші. Мені не вистачає 16 ніобійтенталових діодів, сказав кібернетик. Кріотрони цілі, але без діодів з мозку ми нічого не вдіємо. А виняти її звідкись не можеш? Я вже виняв. Скільки міг? Понад 700. Більш нема. Може, ще залишилося в захисникові, але до нього я не зміг добратися. Він лежить на самому споді. «Послухайте, друзі, ми що, всю ніч так просто вбичимо тут біля ракети?» «Ай, справді, ходімо вниз. Стривайте, а як же дуплекс?» «І всюди хід!» «Мушу вас засмутити. З цієї хвилини ми повинні виставляти постійну охорону», заявив координатор. «З нашого боку, це було просто безумством, що ми не зробили цього досі. Перші дві години до світанку добровільно, хтось зголоситься, а потім... Я можу!» – відгукнувся лікар. «Ти? Ні за що в світі, тільки хтось із нас!» – сказав інженер. Ми, принаймні, сиділи на місці. А я сидів у всюдиході. Стомився не більше, ніж ти. Ну, годі вам. Першим чергуватиме інженер, потім його змінить лікар. Вирішив координатор. Він потягнувся, потер закляклі руки, підійшов до всюди хода і, вимкнувши фари, повільно підкотив його до корпусу ракети. А що з ним? Кібернетик стояв над дуплексом, який непорушно лежав біля них. Хай залишається тут. Він, мабуть, спить. Не втече. Інакше чого б він з ними сюди їхав, кинув фізик. Але ж так не годиться, треба якось забезпечити, почав хімік, однак не докінчив. Усі його товариші вже один за одним входили до тунелю. Хімік озирнувся довкола, сердито знизав плечима і подався слідом за ними. Інженер розіклав біля випромінювача надувні подушки і сів, та відчуваючи, що його зразу ж починає змагати сон, устав і почав розмірено ходити туди-сюди. Пісок тихенько порипував під черевиками. Небо на сході посіріло, зорі поступово переставали мерехтіти і блідли. Повітря було холодне і чисте. Інженер спробував вирізнити в ньому цей чужий запах, який запам'ятався йому з першого ж виходу на поверхню планети, але вже чомусь не відчував його. Бік створіння, яке лежало трохи далі, розмірно підіймався і опускався. Нараз інженер побачив довгі тонкі щупальці, які виповзли з грудей дуплекса та схопили його за ногу. Він відчайдушно рванувся вперед, Спіткнувся, трохи не впав і розплющив очі. Виявилося, що він заснув на ходу. Світало. Переїзд хмарки зібралися на сході в скісну лінію, мов би проведену одним величезним мазком. Кінець їй починав повільно розгорятися, в бляклу сірість неба виливалася блакить. Остання яскрава зірка розчинилася у ній. Інженер стояв обличчям до обрію. Хмари з бурих зробилися бронзово-золотими, вогонь палахкотів на їхніх краях, Рожева смуга, сплавлена з незаплямованою білизною, опоризала половину небосхилу. Плаский, мови випалений обрій планети, раптом прогнувся під дотиком важкого червоного диска. Це могла бути Земля. Інженера охопила невимовна болізна туга. Зміна. Несподівано за його плечима пролунав гучний голос. Інженер здригнувся. Лікар дивився, на нього і сміхався. Інженерові раптом захотілося подякувати йому за щось. Щось сказати, він сам не знав що. Це було щось неймовірно важливе, але в нього не знайшлося потрібних слів. Він труснув головою, відповів усмішкою на усмішку і пірнув у темний тунель.